.000 euro lehen urtean bi.000 bigarrenean eta 1000 hirugarrenean hori da EPEC kapioklinikari emaiten dion dirulaguntza euskara sustatzeko belarra Klinikan. Osasun arloan urrats garrantzitsua dela Eperentzat adierazi digu jantxoa maitea lehendakariak. Bai gaur egun berezia izenbetu dugu hitzarmen bat kapio klinikko zuzendaritzarekin, hemen ere, Euskara garatu nahi dute eta euskara baliatu bizitze sozialean. Hainitz eri, ukaiten baitituzte Euskaldunak, Euskaradunak, eta hemen ere konbentzituak dira Euskarak bere laguntza. Nun baitik, ekartzen duela sendotze bidean. Egia sartzen delari kolako etxe batean nuna. Biziki modernoa den eta metodo berriekin eriak laguntzen dituzten, beldugarekin sartzen da beti holako etxe batean. Eta Euskaraz izaitia harrera ingurumen bat oso elebiduna gauzak bertze modu batean ikusten dira, familiar ingurumen bat. Eta horrek laguntzen du, eria sendatzen. Beraz, badakite hori hemengo medikiek, emengo langileek, eta beraz, biziki ongi hartu dugu. Elgarrekin, mintzatiagira, bi mila hamabitik aujera gure laguntza, Galdegin daukute eh, Euskararen erakunde publikoari, guk ere sustatu ditugu, hemen zeinaletika eh, elebiduna, eh, pertsonalak, eh, Ire euskaldunak izan dite sen eta euskara baliatzea bertze, lekua inhitzetan bezala gauza normal bat besalan Ramon Chopida herisaina sira kapioklinikan zer dirutsan zaizu erabaki hau herientzat lagungarri izan daiteke euskaraz mintzatzea Bai, egian uh, itun hori edo haintzin uh, jadanik uh, nik eta beste batzuk ere gauzatzen ginoen. Ikusten ginoen ariak uh, eskora azmintza zirela, beguk uh, segidan eskora ginen. Eta, ara, ni netzat biziki guntza da, gehienik nire bagnek aldekoan eta gehienik bagnek aldetik eldu dien jendeak eskora balakite obekien, francesa baino. Hordion, alde batetik egiazki uh, ulertzeko bario den hizkuntza da. Eta bestaldetik ere, hizkuntza horrek horri bat uh, sohtzen du segitan, konfientzasko, konfientzasko harreman bat sohtzen du askifite, eta netako naturala da, bai lanetik kanpo baina gozo da, iriak gozoatzen ditu, hobek emintzkotelaik eskora. Arazoa da, ikuan lankideak ez dakitelea, ordan batzutan jena garridelea, Iru girelarik ganberan bakarrik eskora zaharitzea bestea kanpo usen ditzen baita, baina bestela, bo, ongi ikusten dute, ere hori hori hau mintzatzea, ez da um, adibidez frantzesa gaizki menperatzea duenean, argunt uh, bere etxia gelditzen dira, eta eskoraaz mintzatzean segidean uh, irri alduzea, eta, um, eta adirazten dute hori mina eta erreskiago.